Berrien tenore azurekin Pantzo Irigarai eta uh, Arnaldo Otegi, libro da. Eta elgoibarko plaza mukuru bete da preso ongi ongieturriaren egiteko atzo, Otegi kegimintzaldiaren zati bat berrizailunen astapenean. Elep, edo Iparoskalegiaren zat elkargo bakararen alde, bere errizeri kampaina segitzen du, batera elkartea, korai arte eginez, bilan baikura orkestudute arduradunek. Txiberoan, begoita hamastukte baino gehiagoko laborariek nola ikusten dute eien etxaldiaren geroa eta esku zaldatzea inkesta bat abiatzen da Departamentu Kolaborantza Eganbara eta Zaffer egituraren partea iretzarekin mirentxu irigarai ere maileak ezehaztuko dauku. Eta eskoldun bat euro bat, lehema honekin abiatu du, elkarte berri batek, diru bilk eta kampaina baiguriko etxauzia jauregia egriarena bilakadadina. Aroa surik ingatzen lindainik. Mementoko sortzigadoko hemen eta ama grado inguruan izanendira gorenak. Lanoak eta euria egun osoan eta haizea ere, irudogoi, irudogoi eta markelumetro renean tukika. <totipa> Elgoibarriko plaza ertsi egizen barda Arnaldo Otegiri ongietorriaren egiterak dinakziren jende guztien kokatzeko. Atzo goizian, libratua, familiako, adiskide, egitar, ordezkari politiko eta katzetari frango. Bazen bildurik, Ezker Abertzaleko buruzagiaren agurtzeko, aurreskoa eta boneta ezagirakote buruan, zenduak diren militante politiko guzieri eskaini du, Arnaldo Otegik ere itza hartu du. Egia da. Zei urte luze pasatu izan direla, eta pixka desentrenatutan agola. Baina hartuko diol berriz ere trukilioa gauza hoei. Horaen politika berria modan dagoela diote batzuk, agian egia izango da. Baina gure prinzipi bat beti izan dira berriak, herriarekin beti bat egin dutelako. Guk Euskal Herriaren tzat, etorkizun berria daukagu etorkizun berria nahi dugu preso guztiak etxean nahi ditugu. Ezin daitekelako esan egoera normalizatua dena, laure hon preso kartzeletan dauden bitartean. Baina bai ongieto riemana idio Lorentza Gimoni eta urko labakari donostearari bi baitu gutxiago beraientzat, bi aktibo gehiago guretzat. entzuleziet Google zituen Arnaldo Otegi ke presio nigietan ora diren presio politikoak ba kebiliaren bururaino ere maitia ere erripikatulu bestalde Aintzina mogimenduko beste militante bat jandermerierat deitua da, bide seinaleen hartzearen aferana, dola somaitegun, jada irugazte deituak izan ziren. Frantxe-Sez bakarrik idaziak ziren erien bide kendu kenduzituzten eta 2008ko ustailaren amalauren kari, Parise erateko tren batean ezagri zituztena. Odei egiluzi azkenagura egiteko, martsoaren amahrian, ekitaldi bat eginen dute, bizkaiko galdako oko errian. Roitarazteko belgikako anversen desagertu zen, bimilata amairuko urrian, eta joan den hilabetean, bere gorputza atseman zuten, anverseko errekan, zer gertatu den gazte hori, ez da argitu horreino, biurte horietan, erritarek, beren elkartasuna erakutsi dute familiari, eta gauza frango ere antolatu dituzte, gazte hori atseman nahiz, tu da galdakaoko egiak makxoen hamarko ananttolatu beraz ikitaliori. Eta bestalde, haratsalde dira, bastidan tiroz hildiren Pascal eta Eva Ruxelen ehorzketak miagitzen ehortziko dituzte, horroito joan den otxailaren ogoian iragantzela gertekaria familiako apairu baten karietarata. Hauen hilketa sakusatuak diren bi seme presondigiratuek, burasuen ehorzketa horietarat joaiteko baimena galdatu dute, goizuntan ukanen dute arrapostua. Batera karabana biatu zen, azaro ondagian endaiatik elep erri elkargo bakararen berri emaiteko jendeeri, apilaren bian finituko du bere itzulia, gaur egun eunta berroita xai errietan pasatuak dira jadanik. Marga Foreste. Azkeni iilaete hauetan eraman izan den lana bai egitaen bai hautetxien informaketan bai ja izan dela la laborkbildu du batera plataformak. Laster elep proiektua bere hiugagen fasean zaartuko da egiek beren bozka erabakiko ja emanen baitute. Baterak bere karabana sozializazio lan bat eramatekoa biatu zuen orain duela bi labete terdi, bilan baiko jateratu da beraz, ajera una horok horkiu kandute, ogo eta plaketa esplikatzaile banatu, eta ondoan ogoi bat bilkura publiko egin dituzte. Askorentzat oraindik proiektua lainotsua bada, karabanara hor bildu direnek arkibideak atzeman ituzte bertan, baterako Michel behoko egigoen. Urhatsa zuhatsa rigida antzatzen, urhatsa zuhatsa autetxiek egitzen dituzte ilunpean ziren punduak. Erantzunak badira fiskalitateari buruz, erantzunak badira kompetentziar buruz, antolaketari buruz, lantaldetan egiren diren lantzailer buruz. Diskutatzen da aldeko ekilan dena, ben aldekoak ez diren ekilan ere ikusten dugu eritan pasatzen gire larik, autetzi batzu urbiltzen dira, e, ez badira aldekoak ere, eta nahi dute sola segin eta, bueno, batera da animatzaile bat. Opposizoren lekuko AKbak proposatu duen polmetropolitain delako proie bat bateraren iduriko, proiektua huesta apustuaren mailako erantzun bat. Gure ustez horbada uh, gauza batzu ez dirennak zuzenak, ez dirennak egokiak eta ez dirennak gauko galderen araberako erantzunak izena bera, eh, kominote peibaz emaiten dute izena, izen hori juridikoki ez da egokia. Eh, uh, eta lasta erbil la abete zaaditu ekin eramanak izan diren inkestak ta elejak fiskalitatean ekonomian edo gobernantzan aurkeztuak izanen dira, hau Eta batera arababaak bere itzulia buratukulua pilaren bian, egunurtan elgitaratziak izanen dira Baiona ziburu ustaitze eta oskasiko lepoana. Eta angelun tiboli eskolako borraxoak ekesu, goizuntan elgirretaratzen dira berriz, ez dute honartzen erriko kontseiluaren erabakia, eien eskola, elduden xartzian estea, arazoina ikasle eskaxaren mentura borraxoak ez ados. Gutun bat ere bidali diote, klodoli bauza pesari, idaiaz alda dadin galdatzeko. Pariseko labranza xaloinean gaznen lehiaketan horatuak eta xaristatuak izan dira besteak beste makeako honetik eia larreko gaznategia, mauleko xom edo larzaleko pirenefrom izan dira ere xaria kiruleiko agerriaren zat larre soroko arabio izeneko bio garagardo berriaren zat eta gamarteko elizaldiak bimedaila, urrea eta brontzea parte, e, edo parte eta sozizun egin zaterdeukanditu egon akitania eskoaldearen de de ninguna uh, ospatukoda Eh, behaz pariseko saloi nortan. Siberoko laborantzaren transmisio ariburuz diagnostiko zehaz baten egiteko animatzeile bat ibiltzen da, berroita amosturte baino gehiago dituzten etxaldeetan partei detza izahmen bat izenpetu dute, Siberoko errealkarguak departementoko gambara eta akitaniako zafer egiturek horreken laborari gazteen instalazioaren laguntzeko ere den animazione lana oficializatu da, lan hori inkesta bat da, nun, berroita amosturte baina gehiago dituzten siberoko galdegina galdegin azaien etxaldeari buruzko diagnostiko baten egitea onartzen duten etxaldeetarat, mirentxo irigarai, animetza hil diagnostiko egiterat eta dituzten aukerak esplikatzerat. Jendek uh, aski egreski atea idekitzen dute eta gero egreski uh, uh, gai hori aipatzen aldugu. Gero enelana da uh, laborari bako txaren nahiaren arabera esplikatzea zer egiten alduan. Ez dakotnik laborariari gaiten laborari zer egin behar duen. Beraznik Bra, uh, egiten aldituen gauza guztiak esplikatzen ditut eta gero harrek du uh, ikusi behar. Eta gehienetan uh, ez du horberian erabakitzen zer eginen duen. Bere etxaldearen transmisioari begira aukerak kaso indirene olegalertsen saiote laborariak mirentjo iragibris. La divisas de nola ikusten duten edo beren etxaldea hienen hien familiane ant sulituki atxikina idute beraz holakotan batzuek uh... Edo egitxeta ez dute hartzen, Edo ean, espoz lagunaren izinenean maiten dute, Edo aukaren izenean eta olas dute. Edo batzak erabak dute, ara beste, beste norbaitek lujak lanzen aldituela, beraz, olakotan. Edo gazte bat plantatzen da egen etxean, beraz, familias kampoko gazte bat. Edo beste naz lujak alokatzen aldituzte, beraz, gehienetan auzueri dira alokatziak egiten, edo era bakitztzenhal dute ere saltzea. Edo besteaz dueuna pues, ejanmar den kontratsu txipi batzu, sai uh, urttatik egiten direnak eta ora, urte zute dujak uh, alokat, alokatzen hal dira. Berrogeita haamosz urte beino gehiago dituzten hexiberoko ehunta bergeita hamar Getxaaletatik larogehiak onaktu dute inkean parte hartzea ememaitzak martsonarrien jakinen dira. Bestalde, Mikael Barretek irabazidu, baiunako bestetako afitxal, lehiaketa 6.000, eunta 6.000 presunek boskatu dute interneten bidez jaz baino euneko emezor eta beste 1.600 bat jen derubildu da Euskal Museo horat, azkenik sailkatu diren bost afitxen ikustera, tarri garriada, zer ikusmen piztun duen, eta pizten duen urtero, baiunako bestetako afitxaka, eramezala Mikael Barret eta Maxim Lakonben hartian izan da lehian nausia eta etekirabazidu, berroi euneko berroita bat kakotxiru eginez. Bozkatzailetareik iru mila bostion eskolerikoak dira, gazteiztik maulerat eta beste mila seion mundu osoan barriatuak direnak Dublin, Birgin, Birmingham, Berlin, Shanghai edo Quebec etik ere dinera eh, bozkak baionako afitxaurrentzat. Eta baiguriko etxauzia jauregia nafartaren etxe biurtzeko da martxanda etxauzia elkarteak eskualdun bat, euro bat lehelopean emandako abiadura sos bilketa kampainari joan den aste buruan mundu guziko eskualduner nafartaren eta eskualdunen etxearen erostean parte hartzea proposatua zaie bidehortarik iru milion euro inguru berliteizke kideen arabera jauregia ziabetzeko eta printzatu proiektua bertan dohan plantan ezartzeko etxauziare proiektuaz minzu zauku karin etxe beri. eskualdun oroan etxea biurtu nahi dute etxauzi elgasteko kideek, Proiektua bi milata malauean asizen oraiko jabeek jauregia goizala berant, saltzeko xedea zuketela aipatu zelaik. Ari hortarik, elkartekideek urte bat hermandute proiektuaren untzen, diasporako eskualdunen dako gune bat nahilukete bi urtu jauregia, interpretazio gune bat egin hartan berean, eta lekuko aktore ekonomikoen dako bat. lehiobat. Antion Kerutseri, elkartekidea. Lehen argdatza da egitea eh, gaztelo untan interpretazio zentro bat edo gune bat eh, Nunbait gure inguruko paisaia ulerzeko Hordan lotzen ditu kultura hondaria historioa Zergatik hola giren, zer den baigorri, etxea, zer den baigorriko ibara, zer den kintoa nundik elduden eta hor, sartzen historia historioa hundian, basen abarriko historioan eta nafarroko historioa hundian Bigarren argdatza, lotuada eh, tokiko ekonomiari Ala, Gaztelori biziki edera da, Aja berritua izan da eta don iduritzen zauku izaiten aldela, irudi edera bat, saltsailentzat edo egi, eh, hiruela irudi iru bezala baliatu izaiiten da eta izantzen da ere alderantziz seminario edo bikura handi batzen egiteko toki bat tokiko enpresentza. Jo ez gain, hegitak eta eskualdun gutiako bilkune bat nahi lukete jauregia jauregia jabetuz geoz bizten da. E Nafaren etxea eskualdun bat euro bat webgunean emaitza bat eginez sustenga ditaike. Futbolian Donustiako errealak haize galdudu, barda Madrileko atletikoren zelaian, 0 eta iru beste bioskaltaldeak gaur alidira, ligaren kondu, Eibar Zebilian, Bilbok, Koruña Deportibo, erizibitzan du, mementoko errealak behatzi geren, Eibar zorzi geren eta Bilboko atletik zazpigeren ditutuko sailkapenian. Eta Angiluko hormadik finala alordeneko pleofa jokatu du joaneko partida barda olibistan dena izotzokeian, eta galdu bost eta iru ikerken, itzulerako partida la rumba tian izanen da, Angeluna. Koazen haintzina, goiz berri xaiuarekin azuarteko berrietan, estado batuetan, Clinton eta Trump lehen emanak dira aztertuntako primariuetan. Mm. Egun super uh, txuzdei deituriko eguna, edo super haste hart dela uh, primer etan, bai, bargatu Clinton eta Trump lehen emanak dira, demokratiko eta errepublikak partidoetan emaitzak diadanik ateda dira, ameka estatuetako seietan eta demokratikoen aldean, Hillary Clinton e lehen eta lehen ateratzen eta errepublikaren alde, Donald Trump demokraten alde, Hillary Clinton Bernie Sandersekin lehiaket da Bainaan gehiengoa lortu du sei estatuetan konduen arabera, Zanderberak bi bakarik dituelarik, Errepublikaren alde bosch gizon leiaketan dira Donaldren momentuan besteak urunetik gainditzen ditu. Venezuelaak parlamentuaren boterea mugistuko du. Justizia hausitegi gorenak jakinarra sidu oposizioaren eskuden gambararen ahalak mugatuko situela. Eksekutiboren kontrola galsendu botel judiciale. eta autzeskundiena. Jon dena benutzik xabistek Nicolas Maduro presidentearen alderdikuek parlamentuko gehiengoa galdu zutena krisi ekonomiko bortitza da Venezuela petrolioaren presio merke Ondorriotsen. Espainian lehen inbestidura saioa Pedro Sánchezentzat. PESO-eko liderak ez du aski sustengurik jalaire autatua izaiteko. Ciudadanos alderdiarekin akordio bat badute egina, baina beste alderdiak ez dute hoztara juntatu nahi edo abstenitu nahi bidearen idekitzeko. Bilabeteko EPA abiatuko da, ahats untako bosketaren ondotik, autuskondeak behit deituak izan haintzin, ondoko egunetan aliantzen jokoa behitz dantzen hasiko da. Alemanian partidon nazi baten debekatzearen ideia. Bai, debatea hiru egun hiraunen du, heien emaitza zenbait elabeteran buruan emanen dute bakarrika, konstituzioa epaitegiak duerabakia hartu, konstituzioa epaitegiak duerabakia hartu, jodibatere afera emana dute Alemaniako neonazi NPD Partidoaren debekatzearen zate. Azken hilabeteetan, akzio bortitzak dibidehtu ditu eskuin muturak. Partido horren kentzea prekozio handiarekin egin behar de labada kite.